s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Ježíš řekl zástupům: přináší, přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel a na podstavec. Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, ani nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slíš. Dále jim řekl, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. A ještě vám bude přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co mám. Slyšeli jsme slovo Božím. Je to už dobrých několik let, co vlastně na čtyři ruce byla napsána encyklíka světlo víry. I práce, kterou započal Benedikt XVI., v které pokračoval František, pápež, dva papežové poučují nás o víře. A o té víře říkají, že je velmi znepokojující a velmi je to nebezpečné, že v dnešní společnosti víra jako by byla vytěsňována z toho společenského prostoru, prostoru, byla i zakrývána. Milí přátelé, kdyby se z naše bazilíky z toho poutního místa stálo muzeum, koncertní síň, vyrobna na šindel a nevím, co ještě všecko, tak vlastně by to mohlo být naplněním takového scénáře, takové obávy a nebo takového odhadu. Co vlastně se děje, když víra byva upozaděna, když vlastně neba ne, není tím prvním motivem, Svět bez víry se stává prázdný. Člověk, který je naznačený hříchem, má v sobě tu právě hříšnou tendenci, že když nemá právě ten vztah víry v sobě, pro nás křesťany víra je vztahem, není jenom nějakým systémem ideí, systémem nějakým řádem. Je to třeba v konfucionismu, a v buddhismu. Ale, bratři a sestry, víra pro nás je vztahem, a vztah je ta vlastně věc, která dává životu lidskému smysl. Tedy vlastně svět bez víry by mohl vést k takovému životu, který je naznačený stratem smyslu. Podívejme se i statistiky v zemích, kde vlastně už se víra upozadila, o tom vypovídají sebevraždy. Dokonce u lidí, kteří se mají poměrně dobře, anebo velice kruté zacházení se životem těch, kteří se ještě nenarodili, ale kteří jsou nechtění pro blahobyt těch, kteří zde jsou Velice krukté zacházení s lidmi, kteří jsou nemocní. Já v rodině právě mám takovou zkušenost. Můj strejda, který léta pracoval v Německu s technikou laserovou, kde bylo silné záření, jakmile se dozvěděl, že má rakovinu, neprodleně byl odvezený do hospiců bez nejmenšího úsilí o nějakou léčbu. Dlouho umíral, trvalo to vlastně skoro celý rok. Milí přátelé, bez toho smyslu, už poměrně mládí lidé, na které se zaměřil Jan Bosko, také mají velké problémy. Poměrně rychle roste procento sebevražd, nejenom u lidí, kteří třeba před to maturitní zkouškou bychom řekli, no to jsou nervy, to skutečně, ale prostě u mladých lidí, když dorůstají, ať ty zkoušky jsou nebo nejsou, dá se už zaznamenat jakási velká taková tmava díra, velmi často v nejrůznějších formách volání, po smyslu. Víra ta osvěcuje společenský život. A víra v každém momentu historii vrací člověka k těm nejdůležitějším věcem a k těm prápůvodním začátkům. Ve víře člověk totiž objevuje určení všeho. Ve víře, bratři a sestry, díky těm, kteří nás k té víře vedli, díky našim rodičům, babičkám, díky našim katechetům, jsme postupně objevovali, jaké je předurčení, jaký je ten koneční bod celého světa, našeho života, těch akcí veškerého úsilí, těch různých prácí, kterých se jímáme každý den, každou chvíli, ve víře to objevujeme a ve víře také, jak si jsme schopni dojít k naplnění. Chtějme se dnes přimlouvat právě za víru, ale aby byl dostatek těch, kteří vytvoří podmínky pro růst víry. Chtějme se dnes modlit za především mladí rodiče, kteří pomáhají svým dětem postavit první kroky ve víře. Jako otec, jako matka jsou nejlepšími právě těmi průvodci. Chtějme se modlit za všechny katechety, kněze. Chtějme se modlit i za taková místa, jako je svatá hora. Za každé poutní místo, aby vždycky a na prvém místě a nepodmínečně víra byla tím, co se nejvíc na těch poutních místech pěstuje, pod dohlédem také Panny Marie. Amen.